Redcliffe a kihalt utcát bámulta az ablakból. Ahogy leszállt az est, erős szél söpört végig Londonon, amely az esőt és a közeli fák leveleit az ablaknak verte. Évek óta nem látott ilyen vadó vihart. Mögötte a hálószobában a holmia összecsomagolva várt. Reggel indult Redcliffe Már aznap el akart utazni, de a cudar időjárás miatt nem mert neki vágni az útnak. Nem volt még egy hely a világon, ahol olyan jól érezte volna magát, mint Radcliffe holban, de most hiába képzelte maga elé az otthonát, sehogyan sem talált nyugalmat. A magány többé nem tűnt olyan vonzónak, mint régebben. Redcliffet illedelmes kopogás zökkentette ki a gondolataiból. A küszöbön Beaverton állt, kezében egy tálcát egyensúlyozva. Egy ifjú hőt szeretne beszélni önnel, uram? Radcliffe az órára sandított. Az első gondolata az volt, hogy talán örülnie kellene, hogy Miss reggel kilenc óra helyett este kilenckor áll aztán eszébe jutott, hogy Miss már nincs miért felkeresnie őt. Másnap már mennyasszony lesz, sőt, talán már most is az. Ha csak nem, kérem vezesse be Miss intett, nagyon kíváncsi volt, és a szíve egyre szaporábban vert. Felkelt, a kandallóhoz lépett, és színlált hanyagsággal a párkányra támaszkodott. A következő pillanatban azonban rájött, milyen ostobán mutathat, így gyorsan kigúzta magát. Beaverton úgy tett, mint aki észre sem veszi, mit művel Radcliffe. Mindig minden körülmények között igyekezett megóvni az uraméltóságát. Ez alkalommal az az ifjú hölgy keresi önt, aki mi stábötöt szokta kísérni. A szoba lánya. Lepődött meg Redcliff. Beaverton bekísérte a lányt a könyvtár szobába, Redcliff pedig lesietett a földszintre, hogy üdvözölje őt. Igen, Valóban a szobalány volt az, aki a látogatásai során miszt kísérgette. Radcliffe felismerte vörös hajáról és a leplezetlenül kíváncsi tekintetéről. – Segíthetek? – kérdezte. – Minden rendben van? – Remélem. – felelte a lány az ajkát harapdálva. Egyenes derékkal állt, de látszott rajta, mennyire ideges. – Tudom, milyen furcsának tűnik, hogy egyedül kerestem fel önt, uram, de fogalmam sincs, mihez kezdjek. Mrs. Kendall Brightonba utazott, Miss Kitty Kensingtonban van, és… Nem tudtam, ki máshoz fordulhatnék. – Mi a baj? – kérdezte élesen Radcliffe. – Mi szesziről van szó, uram, azt hiszem megszökött. Bökte ki a lány kétségbe esetten, és meglobogtatott egy levelet. Radcliffe elvette tőle, és rögtön látta, hogy a borítékot felnyitották. – Misztábbötnek címezték – jegyezte meg. – Nagyon téved, ha azt gondolja, hogy nem bontok fel egy ilyen levelet, amikor nagy a baj. Vágott vissza hevesen a lány. Radcliffe átfutotta a levelet, és elkomorult az arca. – Misztábböt tud erről? – – Kérdezte. – Nem, uram. Mint mondtam, Mr. Bud Hastingsék bájára ment, de mire odaérnénk a bára, miss Ceciliek már félúton lennének Skócia felé. Inkább egyenesen önhöz siettem. Redcliffe szórakozottan bólintott és az asztalon dobolt az ujjaival. Megkérdezhette volna a lánytól, miért érezte szükségét, hogy egyenesen hozzáforduljon – Sőt, megdorgálhatta volna, amiért olyan botrányba keveri őt, amihez semmi köze nincs, hiszen mi szeszili nem a rokona, sőt, még csak nem is a közeli ismerőse. Miért is törődne vele? A kérdésnek azonban nem lett volna semmi értelme, hiszen Redcliffe semmiképpen nem hagyta volna, hogy bármilyen baj történjen Miss különösen azok után, hogy ez a derékteremdés ennyit fáradozott a családjáért. Semmi értelme nem volt, a mi kell rágódni, mert Redcliffe már az első pillanatban elhatározta, hogy segít. Ezek után az ajtóhoz lépett, türelmetlenül felrántotta, és kiszólt a komornyiknak. Beaverton, küldjön egy, egy embert a város északi és nyugati kapujához. Kérdezzék meg, látta-e valaki áthaladni montague kocsiját, és szóljanak, ha igen, és küldje be Lawrence-t." Néhány rövid utasítást követően egy egész sereg gyűlt a parancsára várva. Lawrence lélegszakadva rontott be az ajtón, és sietve rángatta magára a kabátját. Hozasd elő a kocsit, Lawrence, és nyergelt fel a lovamat is, mert sürgősen Skóciába megyünk. Adta ki az utasítást, majd Szelihez fordult. Elkísérne? kérdezte, és illedelmesen meghajolt. Mire készül? kérdezte a lány gyanakvóan. Visszahozom őket, felelte komoran Redcliffe. Olyan gyorsan száguldottak éjszak felé, ahogy csak tudtak, de a szél közben fájdalmasan sűvített a fülükbe. Lawrence a kocsit hajtotta, amelyben Szelli utazott, Redcliffe pedig a saját lován indult útnak, és rövid időn belül lehagyta őket. Redcliffe tudta, hogy a kocsira és a kísérőként jelenlévő Szellire szüksége lesz, amikor majd visszafelé utaznak Miss Cecilivel, de ő maga mindenképpen Lóra akart ülni, hogy mi hamarabb elcsípi a szökevényeket. Bízott benne, hogy Lawrence-el úgyis megtalálják egymást az éjszaknak vezető főúton. A Montagyú család hintója kevesebb, mint két órája indult el az éjszaki úton. Az ostoba szerelmeseknek annyi eszük sem volt, hogy egy névtelen kocsit béreljenek, és ez az elővigyázatlanság igen hasznosnak bizonyult az öldözőik számára. Redcliffe remélte, hogy egy saját lova gyorsabb, mint Montagyúék kocsija, és nem tartotta lehetetlennek, hogy hamarosan beéri őket. Fog csikorgatva gondolt vele, hogyan fogja kitekerni az ostoba Montagyú fiúnyakát. Mit képzelnek magukról? A Montagyú család soha, de soha nem adná áldását a házasságokra. Talán azt gondolták, hogy egyetlen éjszaka a nagy Skóciába érnek? Ha valahogyan mégis sikerül egybekelniük, azonnal érvénytelenítetni kell a házasságot, hogy elejét vegyék a botránynak. A Telböt név így is besározódik majd, a Montag becsületén bezeg nemesik volt. Mr. Pemberton a botrány miatt bizonyára felbontja a jegyességét Mr. Böttel, és Redcliffe bár nagyon nem akarta, hogy ez az ember feleségül vegye Mr. Böttet, nem tudta volna elviselni, hogy ilyen sanyarú sorsra jusson a lány. Egyszer csak visszafogta a lovát, mert egy sötét alak sejlett fel az úton. Belehunyorgott a fekete éjszakába, de hiába, alig látott tovább az orránál. Mikor aztán közelebb ért, egy hintót látott maga előtt. – Van itt valaki? – Kiáltott bele a sötétségbe, és hangját suttogásként repítette messzire a szél. Amint közelebb lovagolt, észrevette, hogy a hintó megrongálódott. Az egyik kereke jóval odébb feküdt a földön, egy másik elferdült, és a küllői is összetörtek. Aztán, amikor Redcliffe alaposabban is szemügyre vette a hintót, elszörnyedve állapította meg, hogy egy szinte kettészálte. A törzs súlya alatt egészen megrogyott a kocsi teste, amelynek ajtaján a Montagyú címer fényle. Redcliff száján cifra csúszott ki. Nem lehetnek messze, gondolta. Bizonyára kikötötték a lovakat, és most a következő fogadóban ütöttek tanyát. Nagyon remélte, hogy Lawrence-nek helyén lesz az esze, és a baleset helyszínére érve nem hagyja, hogy szeli is lássa, milyen roncs maradt a hintóból. Bele sem mert gondolni, milyen állapotban lesz Mr. Talbot, amikor rátalál. Kitty kivárta a negyed órát, mielőtt Hinsley után eredt volna. Lehet, hogy csak tíz perc telt el, de az nem változtatott semmin. Tudta, hogy hízté nem fogja megköszönni, hogy beleavatkozik a dolgába. De mi a helyzet, ha valóban szüksége van a segítségére? A sűvítőszélben nem hallaná meg, ha a férfi érte kiáltana, sőt, ha arra kerülne a sor, egy pisztolylövés sem hallana meg. Kitti kétségbe esetten igyekezett belesni a kapon. Tudta, hogy tovább nem várhat tétlenül. Végül ott hagyta a kocsi biztonságát, és a kapitány után indult. A kapun túl az út rövidebb volt, mint gondolta. A sötétben kicsit nehezen tájékozódott, mégis hamar odaért az egykor impozáns kóriához, amelynek fénye idővel jócskán megkapott. Az ajtó nyire nyitva állt, és bentről csíkban ezüstös fény áradt ki. Kitty nagy levegőt vett, és belépett. Elsőként Hinsleynak meg a szeme, aki a halban közvetlenül szelbörn előtt állt, és dühös vicsoarral nézett farkas szemet vele. – Minden nagyon szép és jó, Hinsley – mondta szelbőn, bosszantó nyugalommal. De attól tartok, hogy Árcsi Archie... nos, nem érzi jól magát és nem szeretne találkozni önnel. Engedjen oda, Fenyegetőzött a kapitány, különben félreállítom az útból. Kitti magában megállapította, hogy a férfiak mindig ilyen ostobán viselkednek, ha túl sokáig magukra hagyják őket. A módszereikben nincs semmi finóság, és még csak nem is hatékonyak. Nos, ha Hiszli nem tud felmenni Árcsihoz, akkor majd Árcsi jön le hozzájuk. Kitti élesen kétségbe esett el felsikoltott, mire mindkét férfi összerezzent, majd megfordultak és döbbenten meredtek rá. Mi a fészkes fene történt? hördült fel Mi Misztelböt? Hészli cseppet sem tűnt boldognak. Ó, oh, egészen magamon kívül vagyok, kiáltotta Kitty, akkor az alcsapot, csapott, hogy még a holtak is felébredtek rá. De a holt részegek egészen biztosan. Segítség! Segítség valaki segítsen! Nagy sebbel-lobbal esetlenül bemasírozott a szalomban, miközben az ajtóban neki ment egy kiállított páncélzatnak, amely öblösen megkondult, majd égtelen csörömpöléssel a padlóra zuhant. Kitti a feje felett léptek dobogását hallotta, majd a lépcső tetején nyílt egy ajtó, és a sűrű füst felhő mögött megjelent egy csoport zilált külsejű férfi, akik a zaj hallatán észveszve le a fölcédre. A mellényük ki volt gombolva, a nyakkendőjük kioldódott, és az egyikük arcán jellegzetes, elkenődött rúsfolt égtelenkedett, és közöttük akár egy kis angyal a sok ördög között. Ott volt Árcsi, aki értetlenül pislogott a fél homályban. – Mr. hüledezett a fiú, és az arcára kiült a döbbenet. – Hinsley? Mi a csodát keresnek itt? – Úgy tűnik… Mérgelődött szelő, hogy hiszli kapitány és misztelbőt helyén valónak találták, hogy beállítsanak a házamba. Ha jól tudom, szerintük önt ki kell innen menteni, drága barátom. Ki kell menteni? árcsi először kittire, majd hiszlire nézett. Igaz ez? Valóban olyan szánalmas alaknak tartanak, akit egy baráti összejövetelről ki kell menteni? Nem tartunk szánalmasnak, felelte higgattan a kapitány, de úgy gondoljuk, hogy csúnyán félrevezettek, és most menjünk árcsi. Nem, nem megyek, Makasolta meg magát a fiú. Jól érzem magam, is. nem vagyok, nem vagyok kisgyerek, akit haza kell kísérni. Nem megyek sehova. Ennyit erről, vetette oda Selburn a megszokott önelégült modorában. Na, menjünk vissza az emeletre. Hinsley, Mr. Bölt, kérem, hagyják el a házamat, mielőtt kidobatom önöket. Árcsi, Selburn ki akar forgatni a vagyonodból, szólt oda a fiatalembernek a kapitány. Igazából nem a barátod. Miért? Ön talán az, nevetett gúnyosan a fiú. Egy tapottat sem mozdulunk innen, amíg velünk nem jössz. Szögezte le Hinsley és Árcsi felé indult. Nos, önök akarták, sohajtott szelbőn, aki megelégelte a dolgot. Lionel! kiáltott hangosan. A következő pillanatban nyílt egy másik ajtó, ez alkalommal a földszinten, és három nagy darab férfi csörtetett elő. Árcsi bizonytalanul sandított rájuk, és a többi vendég is elképetve hőkölt hátra. Hinsley kapitány Kitti elé ugrott. Nem szeretném önöket erőszakkal távozásra bírni, mondta békítően Szelbőn. Ne kényszerítse Hinsley. Szelbi, kérem! Kiáltozt fel Archie döppenten. Nem vagyok biztos benne, hogy szükség van ilyesmire. Milyen szörnyű gorombaság, tudja mit? Inkább megyek. Igen, azt hiszem, legjobb lesz, ha megyek. Amúgy sem olyan az este, mint amilyenre számítottam. Árcsi! Sajnálom, de nem engedhetem, hogy kiszálljon a játékból. Rendkívül nagy faragatlanság lenne öntől. Szelbőn kedvesen szólt a fiúhoz, Kitti hátán mégis végigfutott a hideg. Árcsi elhőven nézett a barátjára. Szelbő, miért hozott ma ide? Bökte ki végül. Valóban ki akarja csalni a pénzem? Menjen vissza az asztalhoz, csattant fel Szelbőn. Ostoba gyerek, hát nem érti. Muszáj visszaölni az asztalhoz, ne mondjam még egyszer. Lord Selburne levetkőzte az udvarias modorát. A tekintete idegesen járt a fiú Hinsley és kitti között. Árcsi magában meg is állapította, milyen izgágán viselkedik. – Lájon el! – kiáltotta újra Selburne, mire az egyik melák előrelépett. – Kérlek, vigyétek vissza Árcsit a helyére! – Azt már nem! Vegyék le rólam a mancsukat! – rikoltotta a fiú, ahogy a karjánál fogva cibálni kezdték. – Elég ebből! – szólt rájuk határozottan kitti hainsley kikerülve előrántotta a pisztolyt a kabátja alól, és egyenesen Selburne szegezte. A férfi mozdulatlan nádervet. Ó, a fenébe is! – nyögött Hainsley. – Hát nem behozta a pisztolyt! Mr. Böt adja ide! – Nyugodjon le mindenki, ha kérhetem! – tanácsolt a kitti, Kitty, mintha meg se hallotta volna hénzlit. Semmi szükség ilyen gorombaságra. Mi most távozunk, Lord Selburne, mindannyian, és nagyon sajnálom, hogy megzavartuk az összejövetelt. A pisztoly látványa mindenkibe belefojtotta a szót, és kisvártatva világossá vált, hogy fogalmuk sincs, mihez kezdjenek ebben a helyzetben. Kínos csend telepedett a társaságra. Árcsinak az állla is leesett a csodálkozástól. Alig hitte el, hogy ilyen döbbenetesen közösséges jelenet játszódik le a szem előtt. A kapitány kitére és könyörögve nyújtotta felé a kezét. Szebőn tekintete pedig hármójuk között cikázott, és csalódottan állapította meg, hogy ez az este rettentő elfére sikerült Törte meg a csendet Szálbön, aki egészen tűrhetően szillelte a nyugalmat. Ugye nem akarja elhitetni velem, hogy egy olyan óri hölgy, mint ön, valóban lepuffant? Kitti kezem megserezzent. Ön játékos Szálbön, akar fogadni? A férfi az izzadt tenyerével hátra simította a haját. Csak egy percre engedje, hogy a fiú feljöjjön velem, fogta könyörgőre. Nem értheti, milyen lamasztikában vagyok. Szükségem van a pénzre. Neki pedig fel se tűnik, mennyit veszített. El se hiszem, motyogta Archie döbbenten. Szelbi nem nyújtott felemelő látványt, ahogy kétségbe esetten esedezett. Kitti megrázta a fejét. Egy szívdobbanás erejéig farkas szemet néztek Selbernel, majd még egy kicsit tovább. Aztán a férfi megadóan felemelte a kezét, mire az emberei is hátrébb léptek. Archie erre gyorsan odasietett a kapitányhoz és Kittihez. Öhm... Elnézi a kellemetlenségért és, és minden másért. Menteket őzött elismerésre méltó udvariassággal. De azt hiszem most haza kell kísérnem is tudja az időjárásra való tekintettel. További szép estét kívánok önnek, uram!